і кринички та джерельця з цілющою водою. І ось ті таємничі валуни, сиві діди, які нанесла сюди колись широка течія Дніпра. Каміння повростало в крижини і повінь викинула ті в в кригу валуни на берег. І на те було пророче веління. У того чорного каміння теж своя таємнича сила. Січові діди полюбляють лежати на тих теплих, вишмульганих кам'яних лежанках і вигрівати свої давні рани. Воно охоче вибирає із січовиків ті недуги і ховає десь у своїй незвідані глибини. Надто багато спасенної сили має цей острів, і вже над ним темні занесли свій мстивий, всезнищуючий меч як і над усім краєм, якому поклялися ніколи не простити охрещення. Лука попрощався з козаками і пішов до Дніпра. Довго дивився на темні, бурхливі води і зітхав. Його висока душа, наділена небесною прозірливістю, чула і бачила моторошні картини і відчувала подих біди. Господи! «Відверни, не дозволь так нас розтерзати», – сказав подумки у те зоряне без країсти повища. Минав 1653 рік. Наступний рік буде 666 по похрещень. Лука знає, що то буде за рік. Січ не виправдала великих надій, не стала спасінням краю. Було надто багато попереджень козакам, але лише поодинокі те розуміли. Він не зумів вгамувати чорні пристрасті й ті беззаконня, спокуси, які обсіли спасений острів. Тепер змінити будь-що вже неможливо. Але Лука, опустившись на коліна, благав. Зглянься, Господи, нехай ця страшна покара у мене хортицю, у мене мій край. Спаси його і помилуй. Світив місяць, котив могутні хвилі Дніпро. Спала Україна, бачачи тяжкі криваві сни. Їй уже котру ніч снилася гора, на яку вона несе хрест, на тому хресті її розпинають. Вбивають цвяхи в ноги, руки, навіть у чолові серце. Від того постогнували її ліси, схлипували ріки, важко дихали простори. Але те чув лише він, люблячий син цього краю, вигойдений у княжо козацькій колисці. У цьому розтерзаному столітті йому було вручено духовний меч, який він одержав від його прародички княгині Ольги. А їй вручила чиста і праведна душа, перша із найперших, веселина, веселка, охрещена апостолом, що ступив на цю землю через сорок літ по Різдву Христовому. І знову до Луки у вісні з'явилася Богородиця і покликала його. Вказала тепер на Чигирин, гетьманську столицю. Лука став збиратися. Січ клекотіла, як розбурханий вулик. Гетьман надумав породичатися з царем. «Що то воно буде?» Одні хвалили гетьмана, інші гудили, треті казали, що він просто таки стуманів розумом. Одягне Україні на шию таке ярмо, яке придавить її на смерть. Туп коло луки та все допитувався, що він скаже, що чує і відчуває його віщає серце. Єднатися нам із царем чи краще з чортами у пеклі самим дияволом? «То сильно, проказав якимось немов беззраненим голосом. «Поєднаємося, матимемо пекло і завладарює в нашому краї сам диявол. За все помститься і буде точити з України кров, питиме її століттями. Татаро-монгольська романгольська неволя буде здаватися солодким спогадом» бо той не зазіхав на душу, мову, пісню, а цей юртинець захоче і це омертвити. Він той же, але на новому історичному витку, тому багато чому навчився і вдосконалив науку поневолення. «Не карай, діду!» – спалахнули затяті. «Смерть би муку найтяжчу прийняв би від Господа, аби цього не сталося». Заплакав Лука. Чи ж брехав вам коли? Чи ж оскверняв свою душу неправдивим словом? Жахнулися тих сліз і тих слів всі чоловіки її вигукнули. Пішли, пішли отче до гетьмана і зупинимо його. Нехай не робить погибелі нам, бо такий, мабуть, його лукавий осідлав і жене в Московщину. І вони рушили. Тріщали морози. Замети перекривали їм шлях, а вони усе їхали саньми, закутавшись у кожухи і січі на велику Україну. П'ять днів їхали. Вимордувалися коні, втомилися вони, але таки добралися до гетьманських палат. Довго гомоніли Лука та Гетьман, довго мовляв, монах не робити того трагічного кроку. Підеш, сину, із життя, і в тому, яке заробиш, будеш мучитися і проклинати день своїх уродин, день, який ти зробив цей крок. Беззодня стане твоїм пристанищем, і пекло розверзнеться понад всією країною. Хочеш її волі та порятунку, а заведеш у неволю і страшну погибель, і на тому світі вмиратимеш від жаху і каяття. Подумай, сину, то держава жорстока, лиха, там панує варварський дужче від Золотої Орди. За ці століття лютості в неї не поменшало, а підступності й вміння закидати аркан лише побільшало. «Коли щось вийдемо з цього єднання», – відказав гетьман, якого вразили слова старого монаха. «То ти так гадаєш» що можна буде це зробити. Це все одно, що засунути голову в пащеку голодному левові, думаючи, що коли там не сподобається, то можна буде її звідти витягти. Ніколи? Запам'ятай. Ковтне царська держава гетьманську. Умертвить наш дух і плоть. А що порадити мені робити, коли немає спокою ні зі сходу, ні з півдня, ні з півночі, ні з заходу? З усіх кінців світу суне погибель. Як нам жити? Навчіть, отче!» Гетьман важко зітхнув і пильно подивився на Луку. «Я ж віру православну, Бороню!» Чи ж можна витерпіти те, що уніати ключі від храмів жидам-риндарям віддавали? Що дитя хрестити чи покійника відспівати, то треба в ноги впасти іудеєві, щоб той церкву відкрив та ще й за немалу плату. Чи ж можна витерпіти, як вони наших отців на палі саджали, очі їм виколювали, навертаючи у свою віру? Ні. Цього не можна витерпіти. Я ж волю і віру православну бороню. Нехай буде так, як є, але ні з ким не єднаймося. Господь послабить людь тих народів, що не волять Україну, а нам дасть сили, як будемо молитися. Не єднайся ні з ким, бо закличеш до краю не ніч, а морок якого тільки зла і горя не закличеш, просієш вітер, пожнеш бурю. Сатана, що був, відступив від гетьманської душі, коли він розмовляв із праведним чоловіком, знову напав на нього ще лютіше і волав про єднання, бо нічого лихого Москва не зробить Україні, слов'яни ж єдиновірні. Коли щось не сподобається, то договір можна буде розірвати. Спустився ангел Божий знову в Україну і заходив за сніженими вулицями та придивлявся і прислухався до всіх і до всього. Побачив по містах і селах силу селену чаклунів і чаклунок, у та відьом. Помандрував на січ. І знову прикинувся сліпим ковзарем. Сидів на вигоні, на засніженому валуні, перебирав струни кобзи та жалібно про волю співав. Чув і бачив усе. Група п'яних козаків висипала з куреня йшла на вигин помірятися силою прямо посеред засніженого вигона. Бандурист вклонився сичовикам. Бог вам на поміч. «Будьте і ви здорові, батьку, відказав молодий козак, а інший докинув. «На Бога надійся, а характерникам вір!» – він зареготав. «Хіба ж не Бог допомагає вам у боях перемагати ворога?» – став легше перебирати струни. «Чи Бог, чи чорт, але характерники таки добряче!» – відказав зухвало. «А ви, діду, знову на січ приперлися?» Козаки пізнали бандуриста. Бачили його тут не раз. Вже помітили, як тільки з'явиться він на січі, чекай біди. То мор виложить січовиків, то посуха впаде, то сарана витовче усе до зеленини. Вже давно на нього зуб мали та похвалялися, що живим, якщо ще раз з'явиться, не випустять. «Чого туди-сюди вештаєшся?» — поспитав один із них грубо. — Чого біду нам накликаєш? — Хіба ж це я? — відповів здивовано. — Ви ж самі собі ті біди робите. — Чого ж це ми їх робимо? — Бо грішите. Давно Бога розгнівили тим, що пиячите, от характерників поміч берете і до луки не прислухаєтеся, що дозволяєте використовувати себе як найману силу. Йдете на вчорашнього ворога чи союзника з третім ворогом чи союзником, як поневолювачі. Та й всього іншого чимало є. Давно господа рознівили, і стобіт до себе, і краю закликали. Прийшов побачити, чи є хоча б натяк у вас на каяття, то й перст відповідно зведений буде. Щось ти дуже мудро морозиш, діду. А ну, хлопці, всипте йому, щоб зігрівся, та може не буде каркати отут. Козаки колом обступили бандуриста, але він миттєво розтанув у повітрі. А невдовзі знову знаки віщі стояли в небі. На сонці з'явився хрест. І так було три дні. І знову промчала комета, дихнувши туманним диханням на увесь край, вмочивши свій блакитнуватий хвіст в Дніпрі, Прип'яті, та й подалася геть. Після неї люті йорданські морози скували землю. Ох, і ніч та напередодні гетьманової поїздки до Переяслава була моторошна. Уся темрява справляла бучне весілля напередодні того чорного дня. Ох і оп'яніли від перемоги. Відьми зривали завірюхи, вели вовки по лісах, підступали до сілих хуторів. Люті реготи клекотіли понад всім краєм. Ось ми й повернулися і віддамо сторицею. За зруйновані капища, за те, що зневажали нас. Плач, Україно, бо пекло під тобою вже розверзлося. Україна знову бачила страшний сон. Мов би впала з неба чорна хмара, А з неї сарана поповзла і прикрила січ, Дніпро, де сну, Прип'ять, Ковтнула землю і людей, пила із них кров. Плакав лише він тої ночі, Лука Святненко, стоячи на колінах. Гірко плакав. Надто багато горя бачили його ведющі очі, і надто багато стогонів, кривд, плачів, чули його пророчі вуха. Бо ж був пророком з Господній руки. Не спав і гетьман ціліснійку ніч. Тяжкі думи і сумніви обсіли його гетьманську голову.